Bé, estem aquí a la plaça després de la paella i, i res, ara uh, volíem fer una entrevista amb en Pedro que uh, té aquí la seva associació cultural, que és un, un taller, i ens agradaria que ens expliquessis una miqueta uh, a on, uh, des de quan fa que estàs aquí, en el barri, uh, com a taller, de, de, de vi, uh, com a uh, vivències, uh, i, i bé, això, bon uh, Bon dia. Passa't un poc més, favor. Sí, bon dia una altra vegada. Ah, bon dia una altra vegada. I de... quants, quants anys fa que estàs aquí? Uh, Bé, bueno, jo aquí vaig venir fa aproximadament uns 45 anys. És que... Es que aquí sé què passa, que això fa enganxat un lloc, exacte. Sí, ara sí. Ben com, ben com entra. Ben un moment. Hola, què tal, com ara. estàs? Va, ah, va bé. Va bé, bé. No. Però vamos, és un poc més major per a mi. I <ríe> ara. Doncs, uh, quan de temps fa que estàs aquí en el barri? Doncs pues aproximadament deu do fer un 45 anys eh, vaig venir aquí quan un germà meu que era professional de tapisseria va posar un taller eh, just en aquesta plaça davant l'assistència per Massana i llavors he conegut el barri aquest de Joson i bueno, he vingut en diferents treballades eh, m'he canviat de diferents tallers he estat al eh, pues, barri generalment a Monticione he tingut un taller he tingut el taller a l'esquerra d'en Morell Aquí, a la plaça mateixa, vaig tenir un altre taller, allà on ha una joieria ara, un taller de joieria, i ha passat els anys i és un lloc que sempre torna, aquí jo no som d'aquesta barriada, sempre he tornat a l'altre barriol perquè som dels hostalets. I, I aquí vaig trobar aquest local, que està una mica deteriorat, que anteriorment havia estat majoritàriament relacionat en el món cultural perquè va hi ha diverses agrifistes eh, tallers, publicació de diaris eh, d'en Toni Roger concretament d'aquest i després d'anteriorment hi havia estat eh, radioactivitat que era bastant popular en aquest moment jo estic a la mateixa plaça quan es va fer radioactivitat i bueno, hi he muntat aquesta associació cultural aquí que me serveix com de taller i, i venc eh, periòdicament de tant en quant, perquè jo he visc a Eivissa de forma regular i de tant en quant venc a fer unes feinetes i tal i, i molt bé eh, estupendo per aquest costat o sigui que podríem dir que tu formes part també una miqueta de la part artesanal que, que... Ben, que és artesanal artística, artística però vamos, bueno, he, fet, he fet moltes coses que no quan em puc dir també un artesan Clar, eh, ho dic més que res que aquí hi ha també eh, vinculats eh, amb, a alguns carrers on, on tenen part eh, artística, artesanal, no? Sí, això és gerreria, gerreria. Ja, ací, i llavors ja... Es feia, es... Que tal, vosaltres, doncs, eh, teniu un contacte entre vosaltres, eh, entre tota aquesta gent que està eh, treballant o fent aquest tipus de... de, sí. de... Sí, de... sí, bueno, en la majoria d'artistes que aquí, sobretot amb ells que són els que més en relació hi ha varios tallers que s'han obert a la barriada, la gerreria en concret i diferents, eh, diferents pintors, escultors que han muntat els seus tallers la veritat és que és una cosa que s'ha fomentat molt bueno, vull dir que s'ha desrollat molt i curiosament jo vaig ser primers que vaig tenir tallers oberts al públic no? directament a les carrers no s'hauria tenir dins palma això i, I sí, me sort relacionant amb els artistes que hi ha, eh, que arriben d'aquí fins a la praça major, perquè a la praça major, a eh, la banda de sol hi ha dos, eh, aquí a eh, la praça d'Esquadrado hi ha dos més, eh, jo estic aquí, ara han vingut un parell de fotògraf, fotògrafos, i en fi, que s'està movent una mica culturalment amb aquest aspecte de tema plàstic i tal. Sí, tu consideres que d'alguna manera uh, això hi ha, hi ha hagut un, un canvi, ha hagut un increment en aquesta, en aquesta en activitat? La, en la qüestió dels de artistes, pintors, escultors, sí. Uh, ja en... Antes hi ha hagut sempre restauradors, restauradors de mobles, cosa que un moment donat ja està desapareixent perquè hi havia bastant de restauradors. Aquí era el temple n'hi havia un, a uh, Esquerra Montició n'hi havia un altre, en fi, diversos. I ja pràcticament no queden com a dos un, un. i bé eh, feines d'aquestes que s'han anat, anat sol·licitant menys debut a la dinàmica de la societat que compra i tira el moble antic no li interessa excessivament la joventut no li interessa en absolut i bueno, aquest és el tema de, de més o es les funcions dels artistes artesans no, que ha per aquí. Aquí també hi ha sordes socors, que hi ha diversos escultors sí, i, i tallers diversos de, de diferents tipus, com a Amadip, que també té el taller de les nits de l'Ox de, pues, de, de Singa Meadown, en van de faïnk i coses d'aquestes característiques. Usos, i... A nivell eh, de, això, eh, a nivell d'urbanístic i giter que estous tant anys aquí, eh, com, com ha canviat tot aquest barri, o sigui, eh, com, ha, com, com, ha, com ha estat eh, veure aquesta evolució d'aquest barri, eh, amb la gent que hi vivia abans, sense la gent que hi viu ara, amb sus que s'està realitzant i, i amb totes, potser, eh, com, com vèiem ahir una miqueta el reportatge que vàrem estar posant aquí d'en de, Vítor Cirel López, no? que sí. hi va tot un moment donat en què se varen tirar moltes cases no? sí. i eh, per fer aquest sanejament i ampliació de lo que és el barri, barri antic. Claro. Com, com ho has viscut, tu, en això? Bueno ho he viscut d'una manera... Ho he vist d'una forma positiva, realment, no? perquè està deteriorat, a més, no per... A inclús tots els barris de la i tal, que havia quasi tots la burguesia mallorquina, un moment donat va abandonar tots totes les cases senyorials i se'n van anar cap a, a, a, a, a, a, a Mallorca, a tota aquella zona i això, van deixar abandonat esperant pues, que, que se restauràs o se vengués, o se fes una especulació. Me'n parla molt bé. I... I ho bueno, vec com a positiu, perquè per que hi havia el barrio chino on tirant un poc més cap a la porta Sant Antoni, que era un terrestre total, que, que tenia aquella cosa nostàlgica i pues, en aquell moment eren unes prostitutes com a nostàlgiques, no? que et coneixien de tota la seva vida, no com ara, que és una prostitució pues, de droga drogadicció, bàsicament. I... Y, bueno, <laughs> ahora me he quedado durado, bueno, después he cerrado... <laughs> de coses uh, un, del barri. Una altra, una altra de les coses que, que, que ah, sí, ja, nosaltres pensàvem diria. una miqueta també uh, de, que ha canviat una miqueta el barri és tot aquest turisme que s'està produint ja sigui en, es, uh, en aquests hostals o hotels que s'estan creant sí, sí, uh, sí. ja sigui per s'ús, per exemple uh, turístic de, de, de pisos uh, que abans millor se podien posar a, a, a lloguer de treballadores o altre tipus de gent que necessités però que ara justament també uh, s'està uh, produint aquest, uh, aquest pass aquest consum cap al turisme d'un pis, per exemple, que eh, que després al llogar on és turista realment eh, tu mm, eh, reps molt més eh d'ope de que podries rebre al millor tenent un inquilia anual, eh, anualment, no? Com veus el turisme aquí, com s'està desenvolupant dins el barri i el millor que afecta, per exemple, en aquest cas de la teva associació cultural o com a tu directament, com a, com a, com a persona que uses d'alguna manera aquest barri amb les infraestructures que té, amb els llocs que potser si necessites sí, sí. a vegades comprar coses o, o això, com, com, com trobes que afecta això? Jo ho veig bastant positiu perquè, clar, en el moment que se fa una reparació d'una cosa que està en deterioració que s'abandona que no s'utilitza que té unes infraestructures pràcticament bé i que, que poden causar inclús programàtiques de tot tipus llavors es que s'hagi duit en aquest termes que s'està duient pues m'ho pareix com a positiu no? perquè se fa un barri com més tranquil, més suau eh, més normalitzat eh, diguéssim d'una forma més educada pensem que aquí s'està venent drolla, hi havia ventes de hachís, es carregava botons, aquí mateix, a la mateixa plaça, es venia una, una històrica de, de, de, de, de la venta, no? I, I llavors tot això ho veig, ho veig molt bé perquè si diguéssim que aquestes cases que esteien, eren cases bées, eren cases d'obrers, llavors aquestes cases eren cases que havien de caure per ser una turabesa perquè no tenia sentit fer una reparació d'una casa que no té condicions estètiques ni de cap classe, no? Llavors que se conservassin les cases senyoriars, les cases eh, elegants i de bones eh, construccions... És, com, és realment fantàstic perquè li dona un, un aspecte elegant a la gent, a i ho fa una millor convivència, no? Sí, ehm um, eh uh, Si sí, ens habla molt bé el que, el que tropes que a vegades uh, uh, i això ja és una opinió personal, però bueno, vull, sí, sí, vull vull fer la, la la un petit punt Vull fer una reflexió perquè també, eh, uh, contestis en aquesta reflexió, claro, no? per no, fer la majadora. No, no, però uh, <coughs> això no deixa de ser una, una part de, de, de, de desplaçament de tota aquesta... Uh... Que potser gent podia ser més de pau parada més, amb menys recursos amb, amb uns recursos, per exemple, en aquest cas el tema droga, que és un tema sempre eh, evidentment molt polèmic no només per als mateixos usuaris de les drogues o, o tant també com per, per exemple els mateixos venedors i tota la problemàtica que això genera no? però d'alguna manera eh, eh, clar, jo entenc que en el cas que és molt guapo fer-lo guapo sí. però eh, d'alguna manera també has, eh, ha desplaçat tot una, una, una tota una sèrie de gent que com, com, com ahir sortia també una miqueta el reportatge no? que, que deia, bueno, ja pues no anirem a viure a la perifèria, ni que sigui amb xaboles no? clar, hi ha tot, tot un desplaçament ja d'aquest... De, no, és sí. que, que comenteu, en Xus, en... mm. Xus. Uh, Ahir? Sí, és el vídeo En, en Víctor Sí, és sí, vale, el tamí... comentari que fa, sí. eh i, de, uh, i de, clar, és vera que té aquesta d'això però també té el doble fil de la navalla que és, que és això, el desplaçament sí. cap a una perifèria uh, que també se produeixen igualment uh, efectes de popa, de pobresa, no? per, per dir d'una manera sí. Bé, bueno, jo això uh, ho entenc com que el desplaçament se produeixen sempre és una cosa que se produeix constantment que això ha perd una mica aquella cosa, diguéssim no nostàgica de la si gent de barri i ara s'està creant un altre tipus de gent de barri que també jo per exemple tinc, i tinc veïnats que són alemans, que són eh, eh, canadiens de, de, de, de Canadà de, en i llavors creem un altre tipus de relació que s'adapta pues, a el que ha aquí el qual no vol dir que no sigui una cosa diguéssim de tipus eh bona socialment dins la barriada però ha hagut aquest canvi produït per les circumstàncies arquitectòniques que que hi ha i llavores què havia de fer en aquest cas, no? Però, vamos, quan se fan aquest tipus de canvis sempre produeixen beneficis i sempre produeixen perjuïcis aquests perjuïcis, pues mira, potser estem intentant um, um, uh, suavizar o um, uh, sí, o com sigui eh, posant, per exemple, això que estem fent que ara hi ha diversos artistes que estan fent aquí, que hi ha fotògrafos que ha madip amb, so, amb so els seus i llavors es tracta de de, de crear un altre, un altre funcionament desabarriada és que hi ha coses que els anys els lleven del mig perquè la cosa continua L interessant és que continuï una, amb un aspecte positiu i que se li tregui millor profit. És que un moment donat aquí, una de les cases pugui volar 800.000 euros, un pis, com ara aquí molt a prop s'estan construint, o hi ha llitels de l'Utza, doncs pues, bueno, estem vivint en una societat capitalista, de dobbers, allà on hi ha gent que té molt dobbers, i, bueno, i què li hem de fer? S'ho pues, comprarà una casa d'aquestes característiques? No sé llavors han d'estar de, es, succeïent d'aquesta manera no vull dir que sigui bon i que sigui de ben, perquè jo no ho sé tot això, simplement succeeix i bueno és el que hi ha Idò, no, no sé si abans t'havies quedat amb, amb, amb alguna cosa que volies dir uh, t'havia quedat així uh... Uh, sí, bé no, era eh, seguir comentaris sobre ara ja no me'n record però els que xerrem un poc d'aquestes temes i avui ha de ser avances pensaments. i pensaments si tornarem bé <laughs> I de gràcies Pedro sí, a, sí, sí. A, a per dedicar-nos aquesta estònata i explicar-vos una miqueta la teva vivència i la teva experiència d'aquest barri, moltes gràcies Vinga Avui es didiumengeja eh, i com podem comprovar, el barri de Sacalatrava està ultra tranquil. Eh, estem al número 12 del carrer Socors i avui té lloc la segona jornada de la primera trobada de mitjans lliures de Mallorca. i tenim els nostres reporters tribuletes circulant pel barri, cercant testimonis i algunes altres persones se van atracant aquí com en David i Na Raquel. Hola bones tardes. Boes tardes. Hola. Hola. Uh, Vosaltres sou veïns del barri? Mm, sí, més o menys. Ara m'ho heu canviat. M'ho mm, heu canviat. Amb en compte, amb Raquel, quina, quina ha estat la teva experiència a la calatrava, a la gerreria? Bé, bueno, jo com a veïnada d'expuesto de, de dur jo menys d'un any, però som mallorquina, ciutadana i eh, pues, ja he viscut un menys canvi de esplamirà i totes aquestes coses. Què va ser el pla Mirai Pels? Quina no ho haguem conegut? Pues... un lavado de cara. Ay... Part, crec, crec recordar que eren unes ajudes europees per eh, arreglar les façanes, que això va sortir el temps dels anys 90, a l'època d'en Joan Fajeda com a balda de Palma. Eh, Se es va especular molt en aquest barri, sobretot aquells que tenien informació privilegiada, que sabien que arribarien aquestes ajudes, van comprar vivendes molt barates, no? Que després s'han venut molt cares. Això sí, bé, bàsicament especulació, voler llevar el veïnat de tota la vida d'aquí al uh, que era el barri, potser pues, ha concentrat uh, però allà de, darrere la llarreria, que també es va fer la I no sé, això. Treure sa gent de tota la vida d'aquí per que venguin els mallorquins endobbes els estrangers i gent així basicament. quins són els vostres primers records d'haver pasturat per aquest barri David jo bueno, me mantengo un poco igual ¿eh? yo en el barrio vengo viviendo en Palma pero voy a la plaza y con los amigos y es la vida que hago entonces encontrar amigos con hacer vida es los mejores recuerdos que tengo cuánto tiempo hace que, que recuerdas haber pasado por esta plaza del pez de Zapaya? Bueno, dos años. Conforme llego a la isla empiezo a pasear y hay un par de plazas donde más ando menos. Y hace dos años que la conozco. O lo que sería más el centro. ¿Y en, de dónde vienes, David? Bueno, ya vengo viajando hace mucho tiempo. Vengo nacido en Sevilla y de última Barcelona, Lleida, Ibiza. Hace ya dos años de esto. Entonces, como buen viajante, tendrás la, la vista despierta y hay cosas que verás en común, ¿no? En estas ciudades tan tan diferentes, ¿no? Como, ¿Qué cosas en común ves que están pasando actualmente eh, en los cascos antiguos de estas ciudades? Bueno, lo que decía antes muy común. El que una persona intente pisar a otra y se valore eso como bien, eso es muy común hoy día, ya sea en el centro o en las afueras. Se defiende más derecho de apisonadora que no comprender valor de poder crecer juntos. Y eso lo hace el procurar las diferencias, de no de ser sino de tener. En los centros pasa como siempre una placita que es guay, que es de hippie donde hay vida, pues vienen luego los bohemios y te lo ponen súper caro, como, como siempre. Y entonces ya luego los hippies se van a vivir a otro sitio y luego vienen los bohemios Y cuando ya se van los bohemios, pues vienen los nuevos ricos. Y se hace un barrio pestilente donde la gente no sale a la calle. Y, y hay movilidad, que es lo que importa, que haya movilidad y evolución. Eso sería uno de los puntos en común que puedes encontrar en muchas ciudades en Europa, e incluso en el, alrededor del mundo, ¿verdad? Tú, Raquel, que has, que has patat ya d'aquest barri, ¿cómo el recordas? ¿El teus records més antics de com el casc antic? Bé, bueno, per aquí, l'associació de veïnats de la Calatrava, mmm, per l'any 90 o així, o qualsevol, de Són Cladera, jo he nascut a Són <laughs> també, I, i hi havia, doncs, pues, tots els veïnats eh, participàvem, hi havia, s'escoltàvem la se necessitat dels grans, dels alumnes, de, de tot el barri, i feien grup hi havia com a, també lo dels clubs d'esplais, d'activitats de, de, de i de ràdios també. En el meu barri hi havia un ràdio una ràdio lliure. I ara crec que és més difícil això, tenir menys locals o, o menys disponibilitat o motivació per, per reunir-nos. Pienso que això de no reunir-se per el model tradicionalista. Que, que no creo que estemos muy de acuerdo en mantener una serie de relaciones o el modo de, de festejarla. Observar las mismas tradición y darle unas valoraciones paralelas, a lo mejor es el trabajo ese anti-información, de que sí estamos de acuerdo, de que hoy es el final del otoño del verano y habrá que celebrarlo, pero de un modo más, más claro, no, no como hemos mantenido tanta tradición a lo mejor no nos apetece a cierta parte... ...hay más amplitud... ...ya no es terreno de nuestros abuelos... ...sota, caballo, rey... ...hay muchas más potencias... ...más estilos, modelos de vida... ...y hay que evolucionar... ...está la lucha esa de quedarnos atrás con la tradición... ...con el portavoz de siempre... ...a, a evolucionar a un equipo mayor... ...que trabajamos todos. Y por ejemplo vosotros dos... ¿cómo, ...¿cómo os enteráis de las cosas? Cuando os interesa participar en algo... Pues hay diferentes formas, en el viejo mundo uno se enteraba estando por en medio, por la calle Pero hoy en día pues tienes una red social que utilices O recurres a alguna agenda, o una página web, o el boca a boca Contadnos un poco vosotros cómo, cómo os informáis de las cosas que os interesan cómo, cómo habéis llegado hoy hasta aquí, si ha sido casualidad o sabéis a lo que veníais uh, Bueno, eh, nos hemos enterado por el boca a boca Sí sí eh, esta así en un grupo también eh, un grupo de circo que estamos formando entonces uno de los delcir del sí. que vamos a presentarnos como la primera gala de actuación en el festival de sarroqueta entonces uno de los integrantes del grupo nos informó sobre sobre este acto muy bien pues creo que podemos devolver la conexión que añadiríais algo más de momento sí a, a raíz de lo que son estos medios nuevos de comunicación creo que es muy bien comunicarse hacia lejos pero eh, estar más de comunicarnos entre nosotros en cerca pues pienso sí, pienso yo esto que que no en ¿eh? que tanta información hay tanto medio de comunicación para poder hablar de cualquier cosa pero de cosas que no sean personales pues está muy bien para la pancarta molt bé, doncs pues, subscribo a el que diu David i, si vos sembla, tornem la comunicació aquí al centre d'operacions, al PES de Sapalla, a la primera trobada de mitjans de comunicació lliure de Mallorca, SAG, que entre els dies de 9 i 20 de setembre, acomiadant l'estiu, doncs pues, ens hem trobat aquí i ha on participaran diferents agents i de les que donarem bona compte. Ahà, te pillé! 105 FM, escuchando radioactividad, una radio subversiva que ataca la moral y los más sagrados ideales de nuestra santa sociedad. Una radio mezquina e indecente, una radio roja, bolchevique, pagada por Moscú. Radioactividad, simplemente una radio lliura, 105 FM.